Boas noites, estás no Enredate. O programa social é máis crítico de Radio ECA. Por fin rematan as festas e todo volve a normalidade. O mundo segue xirando, a pesares de que todo, toda a xente olvidou ese sentir artificial de paz e amor destas datas pasadas. Pero non imos falar de nada non. Hai moitos temas que temos no tinteiro esta noite. Falaremos do dereito a vivenda, da ocupación como resposta á vulneración deste dereito, pero tamén da ocupación como movimento social e filosofía de vida. Valoraremos outras opcións de xestións da asociación e agrupacións cidadanas cos compañeiros do centro autoxestionado, ocupado e xuntas. Pero antes, o nos habitual repaso actualidade. Non podemos deixar de mencionar a reforma do aborto que o PP quere sacar adiante sen que existan consenso nos seus términos ou un sentir da poboación en contra da actual lei de plazos. Por non haber consenso, non o hai nin dentro do propio partido que ven, principalmente na eliminación do suposto de malformación do feto, unha aberración e un ador para a muller e aparellase hai. Pero nós vimos máis aló e aínda que aplaudimos as voces disidentes, queremos que quede claro que o dereito a aborto, principalmente o dereito a elegir sobre a nosa maternidade ou non e a nosa sexualidade, non pode estar limitado por supostos. actual lei de prazos equilibra o dereito á vida limitando o aborto ás 14 semanas e o dereito da muller a decidir e non existe alarma social que xustifique algún cambio. Por certo, como anda a Casa Real? Que se o reino anda feito con tanta operación, que se a infanta emputada, parece que estamos máis preto da terceira, aínda que nos queda pena de saber como ian resolver a sucesión de Felipe tendo dúas fillas mulleres. Semanas atrás hai un informe que presenta unha realidade da nosa juventude ben triste e gris. Casa metade da poboación española, entre 18 e 24 anos, aceptaría calquera empleo sen importar o seu lugar ou sueldo. Un 85% considera moi probable ter que irse ao estrangeiro, A gran malloría cree que nun futuro próximo tendrá que depender económicamente da súa familia, según datos de informe do Centro Sofí Reina Sofía sobre Adolescencia e Juventude. Que negro ven, que pocas esperanzas susto no momento da vida en que todas as portas deberían de parecer abertas. Pero non todos son malas novas. En Madrid, a justiza, volveunos dar a razón ao pobo paralizando o proceso de privatización da sanidade pública. E en Burgos, por outra banda, tamén foi un exemplo de Loita veciñal e exercicio real de democracia. Que grande o barrio de Gamonal. Y con este gusto dulce de victoria, íbamos calentando motores para entrevista esta noche. Preparadevos que empezamos. Mi gente resiste, privatizar aquí no existe y en la zona que tú viviste, cuéntame aquello que tú viste. Vamos, ¿qué pasa? Esa fuerza, sácala Vamos todos a luchar, sino no lo de unidad Es tumba, México y las crudas Fuerza que te ocupa todo De como nuestro discurso poco a poco se coló De como de la rumba nació nuestro hipo De como el socialismo también se criticó y El racismo y el racismo, fuegos en le abrió Pois, como comentábamos ao principio do programa Esta noite imos falar con un compañero do Centro Social Ocupado Autosestionado Xuntas Que se chama Cuco Boas noites Boas noites eh, eh, Para empezar, que é Xuntas? Pois Xuntas, como ti ben dixeches, é un centro social ocupado autosestionado Que polo seu nome, en principio, non, non precisa de, de moita máis explicación, non? Un centro social onde se realizan actividades de diferente índole, como poden ser de clases de pintura, eh, sesións de cine, eh, que hai moi, moitas, moitas actividades. Eh, tamén temos taller de bicicletas, temos carpintería, temos variedade. Eh, incluso podemos eh, seguir ampliando o noso... Horario a nosa carpeta de actividades. Sempre que algun queira vir e eh, propor mm, calquera actividade, pois pois estamos abertos a calquera proposta e eh, sempre cando sea unha dirección positiva. Uh -huh. E que significa autogestionado? Pois autogestionado quere decir que non recibimos nin axudas do estado nin de ningún tipo de de sistema Eh, vamos a llamarlo no? eh, sí, de, de ninguna de ningún tipo de administración eh, todo todo todo todo lo que hay dentro de ese centro social eh, son sus paredes y, y cosas bien recicladas o bien compradas con dinero conseguido con las actividades realizadas dentro del, del propio centro social y uh -huh. E hai como algunha cuota de socio Algún tipo de participación voluntaria Para nada, para nada As portas están abertas para calquera tipo de persona De calquera edade eh, Entrar e eh, se, se está dentro E <risas> por que rechazar eh, este tipo de axudas de administración? O sea, por que ser autoxestionado? Eh, autoxestionado porque Vamos a ver O xénero social ocupa de toda vida Ten unha connotación política moi clara, non? Eh, entón Se temos unha dirección política moi clara Andar a depender De, de, de, de organismos públicos Como pode ser a xunta ou a xuntamento non, non entra nos nosos Nas nosas miras Entón a maneira que te de facero é a autosestión. Autogestión dunha maneira o máis eh sincera posible, como é autogestión parece. Eh non non queremos ter trato con ni con concellos, nin simplemente un traballo máis ben de barrios nos movemonos coas nosas actividades un, as hortas que temos e todas estas cousas pois nos movemonos no barrio coa xente directamente non precisamos de, de organismos públicos xa que non confiamos neles uh -huh. entón nin confiamos nin creemos na no sistema que hai, non? efectivamente uh -huh. vale, eh, comentabas do, do movimento Ocupa que non só des un centro autosicionado senón que ademais Deixades claros que eso es un centro ocupado. Sí, exacto. Eh, a nivel así a nivel histórico, creo que en Vigo, como centro social ocupado, autogestionado, no estoy seguro del todo, pero creo que, que somos el, el primer centro social ocupado autogestionado. En... No sé qué más te puedo decir sobre sobre el tema de, de ocupado. O sea, sí, se, se coge un lugar que teóricamente es de alguien y, y entramos para dentro y se acabó. No, no, no, esto no es tan sencillo como coger algo que es de alguien y quedárnoslo para nosotros, eh, ni mucho menos. La cuestión es que en base a la especulación y bueno, y todas estas tramas políticas que se vienen dando en el país y en la ciudad, por supuesto, eh, nos vemos obligados a, a poner en una balanza viendo tanta gente en las calles, eh, durmiendo en las calles y tantas casas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera, vacíos pues hay que ocupar. <risa> ¿Y y por qué un edificio en concreto? O sea, tenéis algún tipo de No, de, no, no, no, no ningún, con el dueño, contraste y simplemente pum, se acabó. Eh, no, no, no, no, no, no hay ningún funcionamiento donde digamos, pues este sí porque sí y este no porque no. No hay no hay no hay ninguna connotación ¿no? Eh, simplemente es una es una casa que está vacía. Eh, pues nosotros le damos un, un uso en, en el caso de la ocupación Como simple eh, uso de vida O no sé cómo llamarlo eh, Coges una casita Y te, te la preparas para vivir Y, y no hay más uh -huh. sin, sin ir más lejos Yo estoy aquí muy cerquita De, de aquí del centro Pues ocupando Y tengo mi, mi casa aquí Y... No, ni los vecinos ni, ni, ni nadie está dando ningún problema allí en el Carmen tampoco tenemos problema en el centro uh -huh. en el centro social ¿no? entonces eh, la imagen del ocupa está muy criminalizada porque tampoco interesa que alguien se busque la vida se autogestione a sí mismo. Uh -huh porque el estado necesita de sus ovejitas para poder tener ese poder del que te no puede permitir la autogestión. Claro, claro, o sea, si cómo cómo vas a vivir fuera sí, no de cómico, claro. claro. Entonces, pues yo considero que las ocupas somos un poco esos esos hijos independizados de, de del del sistema, ¿no? Que hemos ido un paso más allá, hemos buscado formas, maneras y Y una serie de cosas que nos han facilitado el luchar en nuestra dirección política y en tener una vida fuera de esos límites que nos, eh, nos marque el sistema. Sí, porque bueno, un pouco a veces eh, o sentir da sociedade parece que, que ocupa eh, un, un calquera que se entrou nunha en sí, casa como Sí, si claro. A, ver, eh, para vivir a vida, vamos, básicamente, ¿no? E non ve todo ese trasfondo político que habería Claro, claro, no no só o trasfondo político, tamén hai un trasfondo social, porque ocupa non é simplemente o oh, aquel yonki que vai áquela casa derribada, ou oh, no, no, no, no, no, o sea, un ocupa É unha persoa que, que está buscando unha casa na, Non hai máis o sea, Está exercendo o seu dereito A, a vivenda nun, Algo que Por outra banda É un dereito constitucional Agora, meteste nunha casa Ocúpala e, Se ven a policía e querete votar fora Pode facelo uh -huh. Dentro de certos límites, obviamente Pero... É un pouco ese sistema do que pretendemos apartarnos Pois ten contradiciós no, no seu funcionamento nas súas bases Porque a base de, do Estado español é a Constitución española En contra este artigos non que Pon que todo o ciudadano español ten dereito a unha vivenda digna Pero despois, cando atopas unha vivenda que está abandonada ti consideras que é digno para ti mesmo ou adecentala para que seas adigna, eh, atopaste que en dous días, ou en dous meses, ou en dous anos, a policía ou o alcalde ou o propio mm, dono, entre comillas, do... Mm, da casa que estás ocupando, podete votar fora. entonces ese dereito tampouco é, é tan tan dereito de como <risas> o Chopinta, ¿no? Pero, bueno, agora mesmo podes, podes atoparte con, con casas que son dende de o asuntamento, ata do Santander ou de cualquier outro banco. Eh, que un banco teña... Poder, máis poder de, de decisión que unha persoa a min pareceme que se está frivolizando un pouco o término sociedade o xa, e bueno, comentabas que non está que ti, na túa vivenda particular xa, se, na vivenda que ti vives, sí. e, tanto como no centro social non está descendo ningún problema cos vecinos xa, sentís que a sociedade en xeral recibe ben este tipo de iniciativas? Eh, a ver, a, a sociedade en como te decía ten un pouco esa imaxe de o junky, o punky, o tal, o cual. Si sí, te digo, cando ve de cerca, de esa é a de... cuestión que, que unha vez eh, a xente vive de, de preto, o sea, ese trato co, co a xente ocupa normalmente eh na según entendido na maioría dos casos Mm, o vecindario responde moi ben. Uh -huh. eh, e acaba apoiando aí a veces hai moito medo, non? Ah. Pero pero si, sí, si, sí, si sí, o recebimento cambiadamente a partir desta convivencia veciñal eh, cambia moito o tema, porque claro, o sea, planteate nunha maneira así por riva eh, que estás vendo na televisión, nos periódicos eh, por todas partes que se si os ocupas esto, que se si os ocupas outro que se si os ocupas aquí, ocupas ala que pasa que unha vez fora deses termos así tan xeralizados tan capitalizados, etc, etc, etc, etc. Pois, a todo con que a xente que ocupa non é máis que xente Que pode ser como a ti ou como calquera outro Que ten certas necesidades básicas como ser humano sí. eh, Unha delas é un teito Nos, Neste caso de, de xuntas, o que facemos é aproveitar ese, ese espazo para para darlle un unha pincelada social, non? Uh -huh. Porque obviamente é un espazo moi grande e eh, poder a vivir dúas ou tres persoas aí dentro parecíanos bastante bastante loco. Pero sí, o sea, o trato o trato vecinal cando a xente se da conta que o rapaz ou a rapaza ou quen sexa que viva ao seu lado ocupando eh Dase conta que non é, é máis que un máis, como él no. non, non Se somos... Se lle caio estereotipo, non? Claro, claro, mm. claro, porque o que nos veñen vendendo, o que nos veñen amosando, é eh, unha máis bastante... Mm. Que sí, sì, como en todo, non? O sea, vamos a ver, eh, xente dunha ou outra maneira, tanto no xénero ocupa como no xénero social que queira escoller, Siempre hay gente de todo tipo y color, entonces claro. claro. Si que... colles si una una muestra muy pequeña Efectivamente una... en, en, en todas esas mesas, claro. como decía mi abuela, en todas esas mesas hay una mota de polvo. Está claro. Entonces <risas> se si vas a collar esa, vas a decir a "La mesa que está muy sucia." Claro. Entonces es un problema o problema, yo pienso que un problema social porque la gente vive moi rodeada de moita información pero máis que información, eu penso que ás veces é desinformación, uh -huh. porque claro, vanse collendo pinzaladinhas eh, de un modo ou de outro xogando un pouco con morbo, non? Bueno, con estas cousas, porque os medios os medios de prensa, os grandes medios de prensa que ¿Sí? aí eh, prende a televisión e o primero que te atopas pois pues, é este tipo de ...de ejemplos que te dan... ...que si os ocupas... ...que si os hippies... ...que si os... siempre hay algún... ...algún uh -huh. adjetivo... ...una etiqueta, sí... ...pero siempre despectivo... Uh -huh. ...sempre despectivo contra... ...o que ofrece una alternativa, por supuesto... ...claro, claro, claro... claro. ...o sea, <risa> como si la evolución fuese algo... ...que hay que determinarlo... Uh -huh. ...entón... ...no sé... ...eh... ...es eh, bastante... Uh -huh. ...llegar... ...llegar a esos límites... ...a mí me bastante frustrante... ...no, desde luego... E aquí en Galicia, supoño que bueno, o Movimento Ocupa non está tan... Eh, o por menos non tan visibilizado, pero sí que quizás en outras zonas de España sí que, que tem máis repercusión, non sei se si sabes de outras iniciativas. Eh, sí, vamos, eh, aquí en Galicia o Movimento Ocupa non é que este extendido no, no ámbito terrenal, non? Pero temos que xa foi desalosada, temos a casa das Atoches que foi... Unha ocupación bastante cañeira Onde eu pasei un tempo por ali e, Despois está tamén Palavea Que está aí en vista saber que te pasa Mandolle forza aos compañeros E, e bueno, hai varias aí Está a Casa Negra en Orense Hai varios puntos de Ponte deune tamén teñen ocupado Onde Pero claro, despois te vais a marchas a cidades máis, máis grandes, vas a Madrid, vas a Barcelona, e obviamente son cidades máis grandes, entón tanto no ámbito terrenal como no ámbito social o o termo ocupación xa está máis máis escoitado, está máis movido. Pero aquí en Galicia mm quero pensar que que é por esa desinformación da que falaba antes que non, que non a xente non está tan concienciada da ocupación ou non está tan tan aberta de mente cara a ocupación porque por, por iso mesmo pola desinformación Pero, bueno, aí estamos traballando para tamén bater esos muros, días, ir los abaixo, nin desinformación, nin... Non vamos a decir malas palabras, pero, o sea... Aí estamos loitando esa parte da nosa loita social tamén, uh -huh. non? Que, que a xente se informe de primera man e o mellor posible, porque despois hai moito engano, hai moita... Moita traba... Uh -huh e eh, non non nos interesa para nada ese tipo de nos traballamos coa máxima transparencia posible e eh, queremos que, que así se nos trate uh -huh. pero claro os termos sociais non non sí, entrenamento... non é igual non somos iguais nos como cidadáns ou como grupo ou como movimento contra a sociedade que a, so a sociedade como sistema non o sea, es... Sí, nos intentamos ser transparentes, pero a sociedade igual non nos devolve coa mesma moneda. Ou intentamos facer no, no, no, pero claro. a ver, eu, eu sempre pensei que un a nivel, a nivel personal, a nivel familiar ou a nivel social, como, como se queira, a ver, un cando trata de ser transparente, cando os demais ven que o que o que hai, cando ven esa transparencia, tes dous dous tipos de, de reacción ou ven o que lle dá medo e eh, reacciona de malas maneiras e eh, non sabe como reaccionar eh, ese medo pois dá unha mala resposta o ben a boa resposta que a xente ve a real transparencia que hai eh, e a resposta solle ser, ser boa De feito, en, ali en Xuntas eh, temos un par de veciños parede con parede, mm. máis que parede, hai unha versa entre terreo e terreo, non? E eh, ali os, os veciños, por unha venda, ao principio, estaban como un pouco con ese medo, non? Esa reacción de... Si, sí, recelo, non? Que vai pasar aquí... que son estes? Claro, porque aquela zona é unha zona moi políticamente... Afectada, vais ao meu punto de vista, non? Eh, hai que ter en conta que non temos a certificación 100%, pero chegaronos do, do propio barrio que, que o centro social onde estamos traballando, antigamente era un centro de, de torturas franquistas, entón uh -huh. toda esa zona... Pues ten pues, unha carga aí... Ten unha carga que... De bueno, efecto... decir que está de cerca do pabellón do Carmen, o sea, non que... Sí, sí, no sí, sí, sí, estamos, estamos un poquinho antes do pabellón uh -huh. do Carmen da sala de enfrente. Uh -huh. Claro. E eh, despois eh, mmm, falas de, bueno, de transparencia, de, de autoxestión... como se traduce eso despois no que a organización? É dicir, eh, como se como se toman as decisións? como se decide? que actividades va a hacer? Ben, eh, a organización... Eh, parte dunha base A base é a asamblea uh -huh. A base organizativa Vamos a sí, sí. dixalo todo claro Obviamente eh, Alí pois ben Ou nos dividimos en grupos ou a nivel personal eh, Cada un vai facendo Pois o que pode Ou que sabe, o que mellor xe lhe dá E nesa asamblea, pois, pues, vamos vendo, pois, pues, a nosa economía non temos tantos cartos, eh, tanto falta e eh, tanto hai, pois, pues, como en calquera casa, non? Como levar as contas na túa casa, pois, pues, un pouco igual, pero máis aberto, máis entre todos eh, e, aí, e aí estamos traballando Pois, mm, por exemplo, o principio Conde entramos aí O principio de todo éramos dúas persoas ali quitando Merda Dito rápido correndo Pero Aqui logo foi crecendo Então, cando tens Entre 20 30 persoas Tens que organizarte de alguma maneira Pois hai o grupo de informáticos Que vais a dedicar aos ordenadores uh -huh. Por exemplo, temos ese o grupo de informáticos de Lazarus Hack Que colle ordenadores da basura, do, de calquer lado Recollen ordenadores, eh, eh, eh, teñen un ordenadores para, para dar e tomar, como decía outro E eh, así con cualquier actividade sexa é unha actividade no propio centro social ou unha actividade máis de rúa Porque realmente onde está onde está a loita, que agora é casi un, un tópico máis que un eslogan, é o de que hai que sair á rúa, non? Hai que tomar a, as calles. Porque esa é outra, outra, outra banda pola que hai que tancar tamén, non? Que, que as rúas parece que xa non, xa non son de xente. No. Entón... <risas> Entón, claro, cando traballamos, iso, que olhamos, dividimos nos en grupos, eh, ou se non hai un grupo, un en concreto quere facer unha actividade, eu, por exemplo, pois quero facer que hai unha charla sobre feminismo. Uh -huh. Pois se non teño un apoio Porque a xente non entende deste tema Ou porque a xente non ten os medios para facer isto Pois eu a modo personal Movame pola cidade, busco e levo esa actividade cama. Que hai un grupo, pois ese grupo de traballo Traballa tal, e plantexan na seguinte asamblea Mira que esta actividade vai ser así, isto vai ser así o, xa, Entre todos, pois chegamos ao consenso Eh, elevamos a cabo todas as decisións que nesa Asamblea eh, estamos decidindo. E dirías que, en xeral, que temos cultura asamblearia, é dicir, somos capaces de traballar... Es, ese é o problema, é o problema porque en... en Noutras no, no, no, no, cidades onde o Movimiento ocupa este tipo de cousas onde... A esquerda política, vamos a chamarla así, auténtica, esquerda política, eh, leva máis tempo, está máis traballada, pois, obviamente, teñen máis cultura asamblearia, ten máis... O sea, é un traballo máis liviano. Aquí, en Vigo, por exemplo, como te digo, eu penso que Xuntas é o primeiro centro social ocupado, e, obviamente, asambleariamente, temos... Certos problemas Pero Aí seguimos Seguimos tirando pa diante Levamos a máis dun ano uh -huh. E... Ai que aprender, non? Efectivamente <risas> aprender Ese é <risas> ao... a, a idea, non? Aprender, evolucionar Ir un paso máis aló Ir tirando pa diante Eh, que sí, como en todas as empresas, en todas as casas, en todos os lugares, sempre hai disconformidades, ou sempre hai que non lle gusta isto ou que non lle gusta outro. Entón... O contrario, sería bastante raro, por outra parte. Claro, non <risas> eh, en lugar de ser un centro social, seríamos unha secta ou algo así. No, entón... <risas> Que haya esa disconformidade que quer decir que temos unha amalgama moi ampla de... de xente e que todos teñen a súa idea e queren lutar por ela, entonces temos cabeciñas que pellesan polas súas ideas e iso uh -huh. e que choque entre elas a veces é un pouco malo, porque entre por un lado que fai perder tempo e por outro lado que pois que as rencillas no teu propio bando nunca son boas, pois... Tal, pero, pero aí, aí vamos superando... Pero bueno, e xera o debate xue, contribuir. A, a que hai na claro, que, eh... que no momento, no momento pasca que te ralentiza o traballo. Sí, calidad, sí, pero a veces ¿no? ese traballo ralentizado é un paso después. Claro, no futuro é un paso adiante, é unha impresión de futuro que se uh -huh. diría, non? Nos falta cultura, temos que ir, ir platicando. Claro, eh? Eh, <risas> o tema é eso, o tema é sentarse, facer asambleas, e agora, hai a um, mitad de Vigo estáse movendo asamblea uh -huh. Que pasa? Todo isto empezou coa chispa do 15M, no 15M, de feito no 15M aquí en Vigo, a asamblea inicialmente, Funcionaba mal Funcionaba mal polo, pola súa estrutura Na toma de decisións O sea Por exemplo A, a asamblea, ou menos por pola meña banda polo, No meu punto de vista eh, A asamblea ten que ser As decisións que se temos Unha asamblea ten que ser Consensuadas eh, Se non hai un consenso A decisión non pode ir ásía delante eh, etcétera etc No 15M Nese primeiro mm, movimento visualmente potencial eh, en, plena, en plena rúa Inicialmente o que, o que facía o 15M era bueno, Temos esta asamblea, temos esta decisión Quén quere votar en favor desta decisión no? Entón estábamos caindo un pouco sino que sempre eh, gana a malloría e a malloría queda exacto, silenciada. Exacto, exacto, exacto. Entón, eh, non había consenso, había votación. Entón estábamos quedando un pouco no mesmo saco de sempre. Claro. Eh, e mira, agora xa están os estudiantes, hai varias agrupacións de estudiantes en Vigo que estaban funcionando de maneira asamblearia, a PAA, a Plataforma de Afectados Pola Hipoteca, xente con que tamén estamos aí a traballar e tal tamén funcionan de maneira asamblearia Casi todos os colectivos, eh, asociacións, etc, etc Están traballando dunha maneira asamblearia Entón, iso xa é un paso, uh -huh. un paso adiante que se está dando Despois de todas as broncas, os eh, dimeces e tal Vale, sacamos algo en claro Xa temos asamblea instaurada, temos asamblea como funcionamento Agora é hora de... Tira para adiante traballar, non? Traballar, traballar, traballar, traballar É que sí, que pode haber discusións Pode haber, non me gusta isto, non me gusta outro Pero neses nese rencidas O final hai paseños adiante, non? Porque uh -huh. eh, De unha maneira ou de outra Dos problemas, dos erros eh, Destas cousas a, as persoas Acaban aprendendo E eh, o uh -huh. aprender é evolucionar, non? Sí. Bueno, de todas maneras, na democracia tamén hai rencillas Porque sempre hai unha minería que se, minoría que se queda Que se queda sin, sin tomar ese, decisións Ese é o, sea o problema O que pasa é que quedan máis tapadas, o que decíamos, voltamos Outra vez dos medios de comunicación Esa minoría queda tapada, queda estereotipada claro. E xa está É o no... ah, que pasa, non? Con este, este tipo de políticas eh, A democracia O problema que ten é que sempre está Creando creando clases, eh, o sea, diferencia de clases. Eh, de eso, de, da base de que mm, hai unhas votacións e eh, ti decides a quen é o teu representante, non? en fin, <ríe> sobre eso habría moito, moito que eh, eso falar. Esa é en teoría, non? <ríe> efectivamente, esa é a teoría. Pero claro, depois está esa minoría que, que se queda aí Eu que fajo na miña vida, non? Uh -huh. Entón, como eres a minoría A túa palabra, o teu voto non te serviu pa, pa nada uh -huh. Levantaxete as 8, as 9 ou as 3 da mañan para ir a votar E non te serviu de nada uh -huh. Entón, sempre hai mínimo dous bandos que a política está creando a política, o sistema, o chamalla como como de uh -huh. que era chamano, que está creando sempre mínimo dous bandos nos que sempre os minoritarios están de lado. Uh -huh. Pois, pues, bueno, moi interesante toda todo debate, isto daría para para sí, uns pues... cantos programas máis, me parece a min. <risas> Pero bueno, así para rematar Tens alguna manera de contacto Simplemente, además de indo directamente Ao centro social eh, Si, sí, bueno, ao eh, centro social A dirección exacta é Rúa do Carmen, número 1 eh, Donde fora, mira, se ven o carteles As indicacións para poder entrar perfectamente E despois temos a página web Que é www.suntas.si Eh, despois a partir des aí, todo o que te atopes é eh, eh, para, para xente no? porque na, na web do, da, perdón, da página web da, do centro social sí. eh, podes atoparte diferentes apartados dende as actividades que estamos a facer ata un apartado no que os grupos poden, porque temos un escenario montado e tal, no que os grupos poden anotarse para, para vir a tocar. Eh, por suposto, estamos abertísimos a calquera proposta cultural, sea concertos, teatro ou cualquier tipo de, de actividade cultural. Uh -huh. Pois pues moi ben, pois, moitas gracias por vir esta noite. A vos. E, eh, bueno, vemonos noutra. Igualmente. Dicen que hay Dios en el cielo Pues dile que va Que nos venga a dudar Pues dile que baje Que nos venga a dudar Yo no soy bueno Yo no soy malo Yo no doy hostias A mi me las van. Yo no doy hostias Si hay que ocupar Ocuparemos Entiendo A ver si hay cojones Si nos vienen No ya es así Ocupar Ocuparemos Se cai e ocuparon ocuparé vos entendo va si ser aí como deciros que ocupar, nenoi a cansar ocuparé ocuparé con xa a última parte do programa e imos coas noticias absurdas. Os argumentos de Miguel Roca, abogado da infanta Cristina contra a imputación foron que carecía de coñecementos en materia contable e fiscal pe a estar eh, eh, traballando nun banco e os abogados argumentaron ante o Anu que a filla do rei era ajena a gestión da Ióncun un abogado da infanta defende que é inocente por a súa fe e amor ao seu marido. Por outra banda, a Anamato deu daza euros a unha onegada acción familiar que propugna proibir o aborto e o matrimonio homosexual. O pago, reconhecido polo Ministerio, foi para elaborar un informe sobre a situación das familias españolas. Rosa Aguilar, do PSOE, di que é absolutamente preocupante que a organización deste tipo se subvencione para elaborar o plan de familia. A diputada do PSOE acusa a ministra de estar compitindo con Gallardón para ver quen agrada máis a ultradereita. E por último, un sacerdote católico calificou o cáncer de cerolo de castigo da Divina Providencia. O sacerdote Jesús Calvo atacou, espoleado por un presentador de televisión, ao dirixente do PSOE que acaba de anunciar a súa enfermidade. E con isto, nos vamos hasta noite. Sabedes que podedes contactar con nos no email enredatevigo.com, no noso Facebook e no noso Twitter. Boas noites e boa sorte. Tengo una casa Tengo En campo Y otra casa Tengo En la ciudad Baby que esta noche Sácate la faja Vamos a ver coches, oh, se me vaca casa tengo Otra. en la ciudad Baby, que es de noche, sáquate la faja, vamos a ver coches, próximo si no a todos los días de 10 a 12 de la noche Radio Ecano 96.5 Onda FM Programación educativa cultural